Hat. Egyszer el kellene jönnöd egy bálba ide a közösségi házba. Mindig nagyon várjuk, olyankor beindul az élet, a faluban arcesz, hajlak és parfüm illata terjeng. A bálok különös égi ajándékok, a gyakran hosszú és csendes, eseménytelen télben, amikor már arra is felpattanunk, ha elszáll felettünk egy repülőgép. A bálok jelentős események. A közösségi házvezetése szeptember elején függeszti ki a téli programot, és a bál tervezett napjait pirossal bekarikázzuk. Időben babysittert fogadunk, néhány nappal korábban elmegyünk az italboltba. Csütörtökön kivasaljuk a ruhánkat, pénteken már tűkönülünk, a szombat pedig várakozással telik. Amikor elérkezik az este, már annyira izgatottak vagyunk, hogy nem bírunk magunkkal és újongunk örömünkben. Jonas a hagyomány szerint a közösségi ház előtt ül az autóban. Kiveri a hidegveríték, egész héten egyre csak nőtt benne a feszültség. Hallgatja a kiáltozást és ordibálást, amitől a falu bolondokházává válik. Egyszer az egyik iskola melletti libikókáról kellett levágnunk Jonaszt. A rajta lévő hórétekből ítélve legalább két órája ülhetett ott. Ráadásul a rendőrautó is eltűnt. Másnap egy elhagyott anyánál találták meg a falunk kívül. Beleszartak a vezetőülésbe, a műszerfalat összepisálták. Az emberek nem mindig rendesek, sőt, néha igazán borzalmasak. Egy nyári éjszaka Jonászt kirángatták a kocsiból, miközben a Hans Jons Mins játszotta a zenét a tánchoz. Izzadt éjszaka volt. Három suhanc hozzákötözte az iskola egyik kézilabda kapujának hálójához. Te egy légy vagy, magyarázták nyugodtan. Majd két nőre mutattak és hozzátették, ők pedig a pókok. Gonosz éjszaka, de nagyon világos. A nyári éjszakák felszabadítanak valamit. A pókok egy éles bicskával levágták a ruhát Jonasról. Ne ficánkói annyira, mert még véletlenül megvágunk, mondták, és nagyokat sóhajtottak, amikor meglátták, mennyire fehér a teste a korom fekete ruha alatt. Milyen nagy a fücsköse? kérdezte az egyik fickó, odahajolva, hogy jobban lássa. Úgy érted, milyen kicsi? felelte a másik nevetve. Az egyik nő óvatosan végighúzta a bicskát az alsónadrág korca alatt. Jónász meg sem mukkant. Egyes állatfajok sohasem ellenkeznek. Valójában így védekeznek. Ez nem neked, hanem az egyenruhának szólt, mondta Sorrún, amikor kiszabadította. De áruld el, kik voltak azok, és én majd Móresre tanítom őket. Jónász a fejét rázta, nem szólt semmit, de nem is volt rá szükség. Egy falubeli harminc éves nő mindent elmondott, még mielőtt az éjszakai világosságból újra felkelt volna a nap. Az összes nevet megadta, köztük a sajátját is. Amint kezdett kiózanodni, elkezdte furdalni a lelki ismeret. Még levelet is küldött Jonasnak, és megírta, mennyire szégyelli magát, és hogy nagyon sajnálja a történteket. De ami történt, megtörtént, és nem lehet meg nem történté tenni, és az ilyesmi annyira átformálja bennünk a belső tájat, hogy a szavakkal le sem írható. Jonas a garázsban üldögélt, biológiát olvasott, madarakat rajzolt, összerezzent, amikor megszólalt a telefon, néha csak behunyta a szemét, és legszívesebben soha többé nem nyitotta volna ki. Ami Jonas illeti, a többségünknek vele kapcsolatban nyomja valami a lelkiismeretét, mivel önkéntelenül úgy éreztük, tartozik a báli hangulathoz, hogy szekáljuk, emlékszel? Az éjszakákért nem vállalunk felelősséget, de a kapunál történtekkel túllőttünk a célon. Azt semmiképpen nem lehet az éjszakára kenni. És talán valamiféle jóvátétel volt a célunk, amikor ensit az ötlet szerzőjét, a markoló kezelőt és kártevő írtott, köztünk szólva egy faszkalapot, kirángattuk a házából, lecibáltuk róla a ruhát, majd először az jutott teszünk be, hogy elcipeljük Sejjához, aki nyaranta a borjakat nevel, és az egyikkel leszopatjuk Ensit, de aztán meggondoltuk magunkat, és beértük annyival, hogy tetőtől talpig pirosra festettük. Igen, kiabály csak, mondtuk. Porgrim úr ellátogatott a két másik húsz éves fiához, annyira kora reggel, hogy nem tudták megkülönböztetni az álmot a valóságtól. Berángatta őket a villiszterep járójába, felhajtotta a hegyekbe, kitaszigálta őket a kocsiból, és közölte. Rövid boxedzés, fel az öklökkel, és fogjátok az ütéseket, majd gyorsan visszaszállt a terepjáróba, és hagyta őket. Gyalog, hét óra lesz hazajutni, az eső meg majd lehűti az úzódásaitokat, és az érzékeny pontjaitokat. Szólt ki még a nyitott ablakon, és valóban zuhogott, az ég és a föld összeért. Miközben ők odafentáztak Grétának a másik póknak a főnöke, Szigrid úr, elé kellett állnia, pedig ezerszer inkább választotta volna Porgrimur keményökrét és az ég összes esőjét, mint Sigridur úr Ugyanakkor szakadó esőben jól esik úszni, olyankor az ember nem tudja eldönteni, hogy madára vagy hal. Só rumbe úszott a tengerbe, alámerült az összesűrűsödött csendbe, Jonasra gondolt, aztán pedig Porgrimurra